Bismillah arrahman arrahim, alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi wa mën tebiahum bi ihsan ila jomiddin Të gjitha falendërimet, lavdërimet, adhurimet tona i të kënë Allah vë të madnuar Dërsa pa që dhe bekimet e ti i qofshin bi Muhammedin aleyhi salatu wa salam Bi familën e ti shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë diri në ditën e, e fundë të kësaj botë që ku e së të ndëruar, salamu aleykum, vë rahmetullahi vë barakatuhu. Po të kohemi edhe sonte, me lene Allah të mëdnuar, duke falë ndëruar që po na e mundësën këtë takim në vërdimësi, dhe lusim Allah në gjëllë uala që këtu takimet e i bënd të bëkuara për neve në ebë sukses dhe në fund të na shpërblen për to me shpërblimet e ti. Jemi edhe sonte, si zakonisht, gjdo të hëna nga ora 20.30 e takim të drejtë përdejtë se bashku me juve, me tema të ndryshme të cilat shpresojmë që po kontribojmë për mes tyre dhejtë në një mas për t'ju informuar si duhet, për t'ju larguar dilemet e caktuara, për dënë përgjithin e pyt e juaja, për të shkëmbyrë përvojat të ndryshme, për t'u përkujtuar me zvete e kështë më ratë jemi në ditët më të mira të vitit, si kur që kemi përmandur edhe në takimin e kaluar. Dhe mirësia këtëre ditëve, mundësia e ma dhe për të fituar shpërblima, në gjarët që përndodhin në meke, ku tashma edhe haqilirë të tanë kanë shkuar në meke, dhe alhamdullat, si pas asa që jemi informuar, edhe umrën e kanë kryerë si duhet, në rahatit dhe shëndat, gjitha këtu na bëjnë që mos të largohemi shumë nga këto ditë. Edhe pse kemi fuln takimin e kaluar. Për ditët më të mira të vitit, dëshiroj që edhe sonte, me lejen e Allahut të munduar të flas, të djesh në lidhje me këtë që po ndodh këto ditë. Ngase në çopse për shembull ndodh që të vdes ndonjë artist apo të vdes ndonjë këngëtar, apo ndonjë njerëz që ka pas pasues ka pas i thar nuk po i them adhurues që të se te me Allahu Jellal walal meriton ta adhurohet atë rdekja ti padyshimse nuk përcillet vetëm me një lajm disa minutësh dhe pasaj të harrohet e po mundon që njëri të të bën vazhdimisht në kujtim me jetën e tij me prurit e tij në këtë botë me sukses të ti e kështë të mërat. Kjo në kurbi e fjole për një individ. E qëfar të themi për një njërët të madhe që në haqë janë mëtej përse ndoshtë 2 milion musliman të grumbulluar të mbledhë në një vend duke kryer atë që zote gjellewale va ka obliguar. Dhe gjithashtot si kur që e kam përmendur edhe në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 Si çojsemi këtyre veprave një çasje pak më ndryshe. Pak më thell të thellohemi, të zhytemi në brendin e këtyra dhurimeve. Ti pretojm pak më mirë që ato të kenë një rol goditës në kuptimin pozitiv për të na zgjuar nga gjumi, për të na trazuar nga nga fletin, nga hutia që patke cështë shumica për ne vjenë të përshirë. Njëri unjet në kësaj bojë të shikurë në ruar, përshka këtë angazhimive të ti, praukupimive të ti, telasheve të, të ndryshme, rëthaneve që gjindët, shpesh herë, i ndodhë që të haran ato që nuk duhet kur të harajtë. Shpesherë bënë që të habitet ndaj disa gjyrave dhe të cileve nuk duhet kur të habitet. Por ato duhet të jenë gjithë mund të gjalla, aktive, të fresta në vetën e ti për të aluaj të, të rolin e dur njëtë në besimtarit. Këto dit, në qovë se ishqyëzim si duhet, kanë kan një mundësi të madhe që më lejnë Allah, Allahu xhaleu ala në këndellin. Na, na vetësojnë, na mbajnë të zgjuar. Gjasë fot kjo çështjë, njerëzit janë të kapluar me lëndë probleme. Të nuk, po i nëm vlerësojmë këto po, këto probleme, gjasë askush nuk ka dorë si të ket probleme. Mirë po, apo ndikojnë këto probleme që në e harrojnë qëllimin e krijimit apo ndikojnë këto probleme që t'na e harrojnë rolin tonë këtij jetë apo ndikojnë këto probleme që t'harrojnë qëllimin e krijimit pse Allah na sutin kët botë Dhe kush pej neshën din përgjigjet Gjani në, në mos më të madhe po ndikojnë gjani në mos të vogël por shto qoftë kanë ndikimin e vet Prandaj gamirsia Allahu xhallahu ole ndarave të tjerë që u dërgon kësoj kohërash, të mbushrë me njarje, me zhvillime, me vlerët ndryshme, që këta besimtari i majnë vazhdimisht të këndelur, të zgjuar, si hapur drejqëllime që ata janë njësër. Nuk do të kur të harrojmë për qëka e nërën këtë botë. Nuk do të kur të harrojmë për se nëzdojt e gjithësis në soli këtu, kur nuk do të këtë harrojmë për më vazhështë problemeve dhe të lasheve. Nuk duhet kur të harrojmë. Qëfar në bën të shtrajt e ka lau gjellë e gjellë e hu? Nuk bën kur të harrojmë. Qëfar në duhet në uthimin të under të lau të zao gjellë? Këtë nuk bën asë njëherë të harrojmë, pa më vazhëshë problemeve që i keme dhe të lasheve. Po njerët pë harrojmë. Njerët pë habitën. Andaj është një rast ideal. është një mundësi e shkelqyshme që ne të përfitujmë nga rastit të përfitojmë shikua në ruën nga këto ditë më abnuara, që të këndelëmi, pre nga të navje këndelje, pre nga, nësë përshojmë azje ditë si ditë të rëndëm ta, të këndelëmi fillemishtë, nuk e shikua a që fa ndodhë në Arafat, a që fa ndodhë në Meke, a nuk u akujtonë, a i grumbull njerëzë atje, të veshur në petë këne vartë, A nuk u akujton ditën e gjykimit? A nuk u akujton ditën kërdo dalin para lao gjëllevala për dhe në lagari? Pa dëshim se po. Dhe kjo apsuritesh nuk nënkuptan se duhet të mbilët një lejë shgënjime dhe pesimizme në zemële besimtarit apsuritesh? Jo, për këndra zi? Fakti që e përkujtojmë në ditën e kja metet Fakti që ne i akujtojmë më vetës në këtë ditë, nuk në bën pasiv, në daj kësoj bote, në daj obligimeve, jo, absolutisht, në bën ma aktiv. Por krasë kësa, në mësën që me qëfar duhet edhe tjetër të mirëmi, që mos në habisin angajimet e kësoj bote. Allahu i madhënuar, një surë e ka zbrit në Kur'an, me emrin e këti adhërimit të madhë, surë e ja haqjë, Suri e hajj, kësë është një kaptin në Koran, qëhet hajj, ma dje nuk ka asë një adhurim në Koran që bartë emrin ndë një adhurimi, nuk ka surat u sala, kaptina e namazin, nuk ka kësë në Koran, nuk ka kaptina e gjerimit, nuk ka, ka kaptina e hajjit. Ndaj duhet përfitur më një nga kërra asë shumë, nuk kam dëgjit që këtë dhe dit janë duke o hargjuar, duke shkuar, të përfitujmë sot kemi mundësi, nga se jemi në një medrese, jemi në një shkollë që mund të edukohemi në shumë aspekte. Dhe gjitha këto të naduhan në uthimin tonë dretë Allahot të madhnuar. Andaj thash, a nuk është aja që ka eshojmë të kandjilet atje, grumbullit hynë, brengë atyune. Ata ka një brengë e kanë. Si ta krynë adhurimin dhe Allah gjellë ura si duhet. Hadjiu që është në tavaf, qëfar gali ka? Që të përfundon shtatë herë rëtullimin, rëdhqabës, tavafin me sukses. Gali aty është si të shkonë saj, dhe të esë me safas dhe mervës. A nuk është kjo brengë aty? A nuk është kjo brengë aty? Çka pritet në kaq ka qjo? Ashtu ditë gjykimit. Zot jet brink për njerin më familja e tij. Zot jet brink për te pasuria e tij, jo. Do të jet brink për te knafsi Allahu Xhelalu Ole, a do të më fal? Do të diknohesh me mua për të hidhur ndaj me. Por para se të vinë taj stacion i ditës gjykimit, ku nuk mund të ndryshoj më. Ne jdut këto. Do ke par këto zhvillim me këto ngjarje, këto pamje të një kiamete në miniatur, të përfitojmë se kështu edhe ne do të mbështilimi, kështu edhe ne do të bdesim, kështu edhe ne do të danim para lauta, aso gjelë. Shëkuen në ruar fatë këtësirë sa të folirë për ditë në gjykimit, është nështë nga temat që më së paku preferohen të flitet për të dhe, dhe të ndëgjohet për të. Sa kënë është njështë i konsiderojnë këto tema si tema që mbjeli një shgënjim zahmën e besimtarit, që mbjeli një loj pasivizmi, një loj izolimi, përsa Allahu Gjellë Gjellalu e ka tretuar këtë temë gati në gjdo suret të Kur'anit. Madhja e ka lidhër në ngësht me besimin e Allahu Gjellalu Ala, edhe Allahu Gjellalu edhe vetë pegameri sër Allahu A.S. Madhja, për mbajtja e jetëve të para, dhe tërë periudës me kaset 13 vite tërë përmbatja e sureve ajetëve që zbëtë meke ishte fokusuar në besimin Allah dhe besimin ditë në gjykimit që ka sa i ka dhenë hapsir Allah Gjallahu Ala këti besimi dhe fjalët e ti në Kur'an dhe pejgamberi s.a. sa ka hiset të menduarit për këtë dit sa ka hiset të këne të medituarit për këtë dit, të pregaditurit për këtë dit, në jetën tonë. Të elogjële gjelalu hu, i cili kërkon nga ne që ta kujtum këtë dit, është poa i Allah, i cili nëndzit në punë, në angazhim, në shfridzimin e begatimet e kësaj votën. Andaj, roli i besimin në din e gjikimet, nuk është rral destabilizusë që e destabilizohet njëri unë këtë dunja, nuk e len të qetë, rahat, jo, korallë stabilizuhës, qetsuhës, e mësën si të punon, e mësën si të mësën, si të angazhojët, e mësën, nga se i qënë mesajët të qartë ose për gjithë dhe vëprim, do tja për gjithë lëgari i paralogjë e levuala njësër. Daj, mati vëprimit e tue, mati fjallit e tue, mati qëndrimit e tue, gjitha këtu, Këse këtë do t'ja përshë logari për Allah u gjithë në gjithë në lu. Këtë mësim dhe këtë edukatë e kemi një shansë të madhë të perfitojmë dhe të marim këto ditë. A nësi kur që fillohet të, të flasë, për surën haqjë shëkuet në ruharë. Allah i madhuar e ka zbit një surët ashtë të tërë që e ka mërtuar kaptina haqjë dhe qdo kush për neve tash mund të mëndon, po kaptina haqë me siguri pa filloj kje me meke, me folj pak për meken, tani me folj për omrën, tani për haqën, se surja haqë, jo Allah, surja haqë, surja haqë, shikua së të nëruar, këllën me këtë mesaj, ja e juhën nas, i tëku rabbekum, Inë zelzële të sa ati shëjë unë adhim. O ju njërëz. Shikosi ka filluar Allahu Gjellihuala. O ju njërëz. Nuk i ka ndorë në besimtar dhe për besimtar. Në të barë, në të zi. Nuk i ka ndorë në asët një laj. Në ndarje. Por të gjithë dhe i urdhetuar. Si kërësot Ibn Abbas i radiallahu ta'ala anhu. Këthirje. Ka pafshi i dhujtorët, ka pafshi pasues të librave, ka pafshi besimtarë të gjithë njerëzit. Keni frikë Allahut. Pashora su. Inna zalzalat as-saati shay'un adhim. Ka smet vërtet lahtaria. Dridhja e madhe që do të ndodhë ditën e gjykimit është një gjë shumë e madhe. Duhet të jetë shumë shqetësuese për juve. Pastaj Allahu Cellelahu Ole al shiku ndëruar, fillon të na prezanton disa detajet disa pamjet të asaj dite që vetëm ti paramendosh janë të tëmërshme. E lërë me ti pritash. Vetëm paramendimet të tëmërshme të e lërë me pritime. Allahu Cellelahu Ole per me sa adet ta dhau kullu zati haml al hamla. Dhe zgrua që ka bar sa të zane, nga thmerës oj dite, e hudhë barë nësaj. Gjithashtët, gjithdo grua, në dje, gjithdo kryes, që ka përgjiri të voglevet, e lërgan, nuk e ikur dhe kërkuar së trehem për vete. Në këto dit, gjithdo dit, për në veçat një këto dit, duhet në kujtohet kjo së njerëzit në punët të tjurë, aja kanë frikën Allahot të Zogjel. Ata që mashtrujnë dhe gënjëjnë, a nuk më ndojnë se kamë ndalë për Allahot të Zogjel. Ata që shpifin, a nuk ka më në më në se kamë ndalë për Allahot të Zogjel. Ata që i bëjnë pa drejci, a nuk kamë ndalë për Allahot të Zogjel. Gjitha të në i kujtanë, në të nëshkund, nga, nga pluri kësa i bote që nga ka, ka pluar, nga plori i interesit të ngusht personal, nashkund këthirje në surën e këtia durime që në këto dhe të kryhet. Po ju njerë, thirje e kryusht të gjithësisë. Në qëfar dujë përgjithjemi? Andaj, kjo është e që duhet të kujtëm shënë kënë ruar. Mëhameni sallallahu alesim ka përmendu sa atë dit njerëzit do të rinjallin pa tesha. Pa tesha. Ha isha është që ditë, njerë rësullet Allah, ha isha është që ditë, po, nga se me me, me përceptimet e kësaj bujtë nuk mund të kuptashat. Përja rësullet Allah, e njësa u vërë rrijal, burët edhe gratë, jenë dhërë ba'du më i labanë, Çu ska mund si burrat edhe grat shikojnë njërin tjetrin. Çfarë i tha pejgamberi saher? Ju nuk jes si këto. Nuk jes si këto, çe posa zbulohet dikush më një herë dikush jallshon syt. Jo nuk jes si këto. Si jo, si Nga se thot Muhamedi alayhi salatu wasalam, ajo që i prët atati, ajo që do të shohin ata atje do tjetë e mjaftushme për ti preukupuar dhe për ti penguar nga të shikuarit në njëri tjetërin. Të gjithë në halë, të gjithë në telasha, të, të gjithë duke ikë, duke kërkuar strejmë, nefsi, nefsi, vetja ime, vetja ime. Dërso një grup njerëzështë nuk po janë në këtë gjandje. Një grup njerëzështë po janë ndryshe. Nuk janë si kurse të tjerët. Ata janë Mamirë të tjerat ata nuk nuk e kanë kët galën e të tjerëve ditë në gjykimet kush janë ata janë ata që kanë kët bot kampos do gojë të tjera jo si gojë të njerëzve kurtëçi si si që kanë pas gojë si ta ndërtojnë shtëpinë këta kanë pas gojë si ta ndërtojnë zemrën ndaj rrimt të Allahut atë gjë sponsort haran pas gojë me dre shtëpinë por e ket ëmir me çon kët galë kur tjetë e kam pasë për gajle, ku kanë me i kalu pushimet, apo, këta kam pasë gajle, si do të njallin namazin, natër me namaz, me Allahë të të zëgjel. Andaj, kët, pri, këtë botë kam fullu më ndapë i gajleve me tjere. Për edhe në botë në tjetër nuk kanë gajleve të tjereve. Sikurësikë si kam pasë këtë botë. A nuk, a nuk, a nuk, është shumë e prafërt, e që ndonë haqme këtë që po pëllasin, po të erësat një kërsh të vrapon mësë, atës e haqjin e ko gale i hramin e vetë, e ko gale lebek, Allah me lebek, kriç ka këmë i madhurimi në laqe le gjelalu. Andaj haqjin e përkujton se si duhet të regulojmë agjendë në prokupimive tona. Qëfar duhet të kërëson këtë agjendë? Nuk ka pa gajle, pa dushim, por duhet me ditë cëllë është gale me e madhe e muslimanën këtë botë. Cëllë është gale me e madhe e muslimanës që kemi kasë në agendën tonë, në prokupime tonë, në angajime tona, a kemi agendën në regulluar se të në allahë gjellë e u ala, ne antë u kanë këdhe dhe të dhe tështë se duhet të regulluar. Ta kemi seker kënë allahë gjellë e gjellë e u ala. Unë nga njerë u them në legjera ata në gjami ku do qoftë, them kështosh e ku në ruar. Në një ricë, për shembull, një, një organizatë e caktuar ndërkombëtare, për shembull, ë ndon gronde për biznes të caktuar. Donacionet e caktuara dhe i thret bizneset. Siellni projekte dhe u ndajm, do të thotë donacionet e e nevojshme të kërkuara për biznes nevojë. Ni ri shkon me kërkuaj po themi më këtu kushtimisht apo ato donacione të gronte janë po themi këtu kushtimisht 20000 euro 20000 euro i ndojnë për një biznes 20000 hiç më tepër as më pak do të vjen ju një njëri para komisionet atë si më mu. falë ka mundësi 20000 më vjen mua ata janë fazë të projektit to s'kan projekt po ja bojë ti ç'ish ajaj ajaj Projekte, e dili ju përgjyqin. Hëta shpeshe refuzojnë projekte të rëndësishme, po nuk janë bëjnë se refuzojnë. E mos lasin për njëri që pa përrejk, me durëgjipë e gëtë. Mirë, kjo është për 20.000 euro. Qëfar të mërmëren e në qofë se donacionën është 200.000 euro? Qëfar të mërmëren e në qofë se donacionën është 2.000.000 euro? Atërë, që qëfar projekte i kërkujnë ata? Atërë, qëfar projekte i kë kërë në rrafës një zorë, mirë, ti të ka Allahu jenis, ne im ka shkojmë ka Allahu Gjellewala, o të në këtë botë, gjdo ditë ne, u dhtojmë ka Zotë i Gjellewala, gjdo ditë, dhe nesër, pas nesër, Allahu e din kore ka caktu, do të takohim ma Allahu Gjellewala, Allahu thotë, orë, u bia më që pëdën, që e thushë, Gjennetër, do me më fud gjenetë, vë Allah. Miru bëjmë ku është? Ku është? Me qëka? A kje e projekt për me hinë gjenetë? Allahu për e fronë gjenetër. Allahu gjëllevalë e ka kriju gjenetër. Dhe e zbukurën qdo ditë gjenetër. Allahu i manuar i thratë rapë të ti për gjenetër. A kje e projektër? Me qëka? Me qëka? A ke prej këtë për me shizu dhe ditëshit? A ke prej këtë me shizu natën si duhet në adhërim? Se duhetin të reguluara këto. Sko këtu rasisht. Në këtë orë duhetin këtë orë duhetin këtu. Në këtë orë duhetin këtu. Gja ditës duhet kajtë të përmendjë alonjën dhe ura. Duhet kajtë kurantë ledzaj. A ke prej këtë? Këna interesandeve. Sikur zahjilirë qëna tje. Ata kam prej këtë. Para prakisht, e din pëse kanë shku, kanë shku në haqë. Andaj, ditë në rafatët nuk gjenë haqë, në duqanë në duke blehë e dhije. Kësa e ka të reguluar projekt në duke konë në rafatë. Pa mirë dhe tip, a kemsu për e gjile dhe pra. Te e din ku du të më gjin tash, ku du të më gjin mas dyore, ku du të me shku në nesër. E din në këtë projekt, jetësor, të detajzuar në momente, qaste, minuta, orë, ditë, javë, muaj, jetë, projekt, që me te ne e kërkujmë gjëndetën. Këtë në mësën këtë dhe ditështë. Qëtë ashtë që, që gëndora, ka shumë që ka më thëmë për këtë. Por, për shka këtë kohës, po ka lejtë e këpi ka vjusa. Në këtë dhe ditështë. Ditën e ajte. Ditën e ajte. Zotë është e hane, marë të mërkure ditën e ajte është dita e nonët e muajt dhullhigje. është dita e arafatit. Një ditë shumë e madhë. Subhanallah ka në hadithë Pegamiri S.A.S. Se asë një herë, në asë një ditë, nuk do dhë që Allahu të dërë falje mbi njerët, më shumë se këtë ditë. Që këtë kalmet, s'ka, honja shkoj, e marë të mërkure, i kje dy ditë, të pregadit projekt për kërkim falje. A e dinë, cëllat gjunahe kimi kërku Allah me t'i falë ditën e ajte. A ke prekt? Qka ke bu njët me lonë, për mëkateve? Qka ke bu njët me kry për obligimeve, edhe dy dit? Nuk ka dit që Allah u falë ma shumë sa dit. Ma dhe si kërse ka në hadith, përgameri sërë Allahu A.S. Për mes të tërzmdimit e të ndryshme, se kur do që e agjëran këtë ditë, la ilahe illallah, me agjëru me që këtë ditë, shkurt, me agjëru ditën, me pak se dëmën e tori këja gjerim, te agjërash, qëfar ndodhë? Thatë Muhammede sallallahu alesallem, i falen më katët e vitit të kaluar dhe vitit të arshëm, dy vitët, tokë më thënë më katë të vogla mir krahas ajërimi të shlyn më katë të vogla çka ke vendos në u pendu për më katë të më, cëlin më kat më lën çeli ti që nuk ji e mbuluar apo vendosim rënë 22 të marrësh vendim ti krysh punë dhe dita e ajte të zën e mbuluar apo ti apo shfond ti më katë pa mbules që të zënë ditë e rafatit dhe të falen gjynahet, të zënë buluar, ti që nuk jetu i falë 5 vakte si duhet. Shpejt, pregaditu, pëndojët e kalajën le vala, le të zënë ditë e rafatit i pënduar, të falët e kaluara, dhe ti ke filluar me falë 5 vakte. A munësh me buket? E ti që e bënë këtë mëkat, e ti atë mëkat, e kështu me rabë. Gjëdo kush i din më katë të veta, gjinohet të veta, që i ka në raport me Zotin Gjële Gjinalu. Po në po vjen, shpejdo dvije e ajtja. Dita e madhe e arafatit. Kur gjatë vitit, në asë një dint. Allo Gjëlele, falë gjinohet gjdo dit. Falë rëmë dvet. Mirë shpo, këso bujari falje. Si kësë ka në hadith nuk ndodhë në asë një di si kurse ndodhë në ditë në rafatit. Atere, këtë ditë fali është e lirë. Shëtëze, shëtëze e rastin. Mere këtë fali nga zote Gjellevala. Por e nuk vi me durë në gjepa. Jo, nuk shkotë si kurse me shkote do një organizatë si kurse ashtë dhe me marë projekte. Nuk mundë është me durë në gjepa. Jo. Por pregatitu. A qinë ka ditë e madha? E, por mirë, unë e kam në gjuna që sa kopën po brengosë. E vendu si këto me elonë. Prej e këtë jam për ma falë Allah është cili se do t'i fali 5 vakte ose sigur e do t'mbuluem, do t'a lukë njështë e nuk raj mo. Nuk mashtraj mo. Nuk do t'përgajaj mo. Nuk do t'ha pasuri haram. Nuk do t'mar kamat mo. Prej e këtë. Bërë një prej e këtë që me atë prej e këtë të nëzën dita e të. Që Allah u gjellë ura me t'i falë gjënat. Qështë të kemë kurbanin Sakrifitës për hirë të Allahu Gjallahu që të mësojme që të sakrifikojmë për hirë të Allahu Gjallahu Ala. Këse në qofë se nuk sakrifikojmë për zoni, përka sakrifikojmë? E të mësojme që të gjitha sakrifitët që i bëjmë. Këse kohë njërë të platë të sakrifikojmë. Rahën, burgosen, plagosen, për jone e mërë të Allahu Gjallahu Gjallahu. Ata i kërkujmë që Ta permesojm ta permesojm konceptin e sakrificës në jetën tonë. Që sakrifikojm po, ti me të, të guxëmshëm, krenar, trima, mbrojstrë interesave të fezës të vendit, po në emër të Allahut Azza Xel. Që çfarë që na godet pasën katruk, Allahut na shpoval që na paguën. Na mëson kët kurbanë. Shikos somsimi është në kët shkollë të 10 ditësh të dhul hexhes. Që folëm deri më tani, është shumë simi të tëra shikues të dërruar. Andaj, sikur që keni pasë rrasë që të ndëgjani edhe komunikatën elshuan nga muftiu i Republikës e Kosovës, se dita e bajramën tër, dita e gjuma. Dhe bashkimi i gjumas me kurban bajramën, dy bajramën një dit për neve, pa dushim shënën një gëzim të madhë. Dhe gjithashtu, dhe gjithashtu mundësia çetimet të koordinuar me hacilierët e këtyre vendeve të botës, të vendit tonë, që kur ata kanë Arafat, edhe ne kemi Arafat, kur ata bëjnë ibram, edhe ne bëjmë ibram, vallahi kjo është një gëzim i madh. Andaj ne sallalloh xhella wala që muftiu dhe bash puntorët, këshilltarët, të gjithë ata që kanë ndikuar në këtë vendimari, Allahu t'i shpërblet. Se me të vërtetë po ne jemi muslimanë ka qenë një gëzim i madh. Ka qenë një gëzim i madh që të bëhet një unifikim. Për ndaj pa të shumë sa ata që punojnë dhe kontribojnë për të unifikuar, për bashkuar vallaj, vale. të bashkuar muslimantë, vëllaj kanë shmëllimë në matë të kalogjë e levale. E me dë vërtet, nuk hezitaj. Nuk hezitaj që, me dë vërtet, edhepse nuk kanë e ujmë uftiu për këtë falndrim, por me dë vërtet e gjej vetën të obliguar për një falndrim publik shto. Dhe gjithë ata që kanë kontribuar në këtë e temë që zotë i dinë, Allahu të shmë vendim që është në interesin e muslimanëve. A dhe nuk duhet as ti musliman ta kundërsosh. E pse po ndryshon? E quesh më ndruba i Ramit. Ti gëzohem pse ka ndryshuar. Pse jo? Pse jo? Nuk është që ndryshëm. Ky është ardhmë taman në vendin e vet. A pra nuk duhet të hapemi në polemika të ndryshme në xhamia, në kafe, në shtëpi. E pse ndrruan e kush ndroja çfarë dohet dhe pse jo taithën? Sa shumë rëndsi. E rëndësishme është se ata që janë kompetentë për të shpallur dit të caktuara, të bajramit e të Ramazanit ka marë këtë vendim, dhe ne e vë nga takon të, të respektojmë. Në veqë anë ti, i gëzohemi shumë, kër elham dënaf bëhemi pjesë e shumitës e vendëve të botës sështë, me në veqë anë ti, të mekës edhe të medinës. Jemi të koordinuar bashkë me hajgjilirët tonë. Në taj, edhe ta kur kam bajram, kur të në thrasin nga tja, apo ne i thrasin nga këtë të bë jemi në të një të nditë, kjo është gëzimi madhë, alhamdulillah. Për ndaj, lësë Allah në manuar që gjithmonë, të jemi të bashkuar, etunifikuar për interesat dhe dërbit e fez tonë dhe vendit tonë, të jemi nga ta që punojmë për bashkim në amër të Allah gjellë dhe gjelalu. Andaj, kjo ishte aja që patët dhe siqë si ku në ruar të them brenda këture minutave duke lutë Allah në gjellë u ala që ditët që na kanë betë nga ditë e dhërhejqës, të i shqyëzumë si është mas mire. Në adhurim të Allahu të azogjelë, në pendim, në përmëndje të Allahu të barë e këtë ala, përmëndje katë cilëmi, të këllëm të këbirë, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilahi illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, u lillahi lhamd, të kbir, la ilahe illallah, wahdahu la shari i kala, ka cilëm i subhanallah, elhamdulillah, përmenda Allah në gjelalu, ta madhnojmë Allah në gjelalu, nga se këtu janë dit e përmene se emnet e ti, dit e madhnimit e ti, që të nëmbetit shprehi pas tajnë këto dit, apo, të fitëm një shprehi nga këto dit, që mos të harrojmë pas taj Allah në, edhe në dit e mbetrat e jetës tonë, të përmendim Allah në, e ta madhnojmë Allah në gjelalu, e ta ngrem l Çdo tim bi gjitha, me çdo gjë, me çdo interes, me çdo, me çdo dobii të jetë interesi, dobia e përmanes Allahu xhellahu ala e zbatimit të oneve të ti, e largimin nga ndaluarat kështu më radh. Zoti është për ne për momentin dhe ne këto çoste, ne këto si zakonisht po e bëjmë një shkputje të shkurtër për të rikthyrë pastaj me inkuadrimet e juaja përsëri me pyetjet përgjigje, e përgjigjeve andaj deri në pjesën e dytë. Zoti që leu la yrohet na ndeshni pas kësaj pauze. Të martën nga ora 20, PTV sjell emisionin Kontaktues duke kërkuar përgjigje me hoxhallar të ndryshëm. Shikuesit mund të jenë pjesëmarrës në emisionin ton duke na shkruar pyetjet dhe problematikat e tyre në adresën tonë elektronike pyëtje e qësë i viskës së pikon. Mos lejoni që t'i ungullfasin brengat, sepse ne ofrojmë zgjidhjet të drejt që burojnë nga Kurani dhe suneti pe gamberit a.s. Në ndishtni qdo të martë, nga orë njëzet, në PIS TV. Do të prëmët, në PSTV mund të ndyq një emisionin e cim së bashku, drejt për drejt me hoxën e krema vdiju. Mund të përjetohet se njeri u vërtet e, kur është i odhëzuar, kur u pëmbaht të mësimeve kërinore. Pa, në këtë rukëtim shëqrohemi së bashku edhe me shikuesit, që mund të nabëjnë pyetje në përmjet telefonatave dhe mesajve në telefonin tonë. Selam aleikum, për ju, Selam. për hoxën. Po, pa tjetër urdroni? Do ashtë tal Andaj mos haroni, në ditën të çdo të premt, ora 20:30 në emisionin Ecim së bashku.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 disa pyte që kanë arë për mes SMS-ave, gjatë pjesë të partë të emisionit tonë që ishëm duke, duke folër. Si duket, kemi një telefonatë, urnani? Selam <tëllamu> alaikum. Aleikum selam arëtullah. Po, urna, po të ndëgjojmë. Uh, Desta njësë tre pyte me i bëhët, uh, njënë qëkuta dhe të që po të gjithë shpetë. Urna? Urna? Po të ndëgjojmë, po të ndëgjojmë, veq falë. Po dhe shë të nëzboj një përë një përë, dhe më thënë një është, më jam falë, dhe më falë, po falët pa qarapa, të është për. kjo e drejtë. Po, po? E përëta është është të adhjeru, më më të ditës e dhërgjizës, po e adhjeron pa së të fyrë, a e pranohën, e dhe e treta ka dhëgjë me Mozat në sjimane, ti lë të jetë 20 ditë që janë në cikël edhe çfarë adhuri meun me baku. U bó, ç'o më, rregu. Aleikum selam. Aleikum salaatu wa salaam. ë uh, Para se të lidzoim pyetë, të pa, parizim në pyetë që na erdhën domos përmes telefonatos, ë uh, nekançu dërgua shumë mesesa a është bërë më të pramtë? Po, është pramtën, nga siç e përmendëm më herët, pa të muzin që edhe në larme qendrorë të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 dhe e bën njëjtën që të prfshiën të të vdekurët ytë. Dhe kjo i mjafton. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur e ka pritur qurbanin, e ka bënë edhe për vetë e për familjen e tij. Dhe dietarët thonë se kjo është përshi edhe Hadixha, e gruaja e tij, pse ka qenë vdekur. Ase ka prfshi, do thotë gratë ti, ti, e tij, familjen e tij në parajsë. Atëherë ti kur të prish qurbanin, e bën një atë për familjen tënde, do thotë për ty, gruan, fëmijët, për sprijsh pun me i prfshi edhe pritë të vdekur, që janë të vdekur për shkak. Dhe u shkon sevapin inshallah.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 Nëso pyetja që ishte nga telefonuesja, thot mami më falet por pa çorapa. Sepërfshirët namos te gruas pa çorapa, dietaret kanë disa mendime. Mirpo, un po për përmani mendimin që mendoj se është më i saktë dhe më ja i favorizuari se gruaja duhet të ketë të mbuluara këmbët e saj, veçanërisht pjesën sipërme. Do të thot këmbë sipërme dhe këto të shputa për funi. Nëse ka mantil ose fustan të gjat që mbulon pjesën e sipërme të këmbëve,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 Dotat katras preferojm që të vesh çorapa, të futet me çorapa e jo pa çorapa, nga se gruaja duhet ta mbulon këmbën. Dhe edhe graçi mbulon nganjëherë për shembull, nuk i nuk i kushton vëmendje këmbëve. Mendon se këmba nuk është pjesë e mbules, jo. Hadithi i esmos është i qartë. Motës e ashës pejgamberit sazo kanë kur gruaja të hyn në moshën madhore nuk lejohet të duket nga asgjë, përveç kësaj, kësaj pjesë të fytyrës dhe kësaj. Do të thotë që bën të duket kjo dhe kjo. Këmbët përfshihen në mbules.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 ato at me sifër gasin sifër e bërë çete sifërsh mirësia dhe është lësim për besimtarin me agjërua me me agjërua pastaj me sifër por nëse për dhënë caktuar nuk ka mujt me uq sifër e ka dhënë xhumi lejohet me vazhduar agjërua pas sifër dhe agjërimi i pranun pas sifër por nuk e ka shtuar një lehtësim që i ka dhënë Allah xhelel xhelalu për do të thotë uh, për ta xhëruar pas sifër pa ta xhëruar duhet me sifër Kështë letësim i Allahot Asgjall, që duhet dhe të shizë. Dhe pyjtëja të të të të të të të të muslimanët që ju në dodhë të jenë me cikëll gjatë këture dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe. Në theme se ju keni hapsir të madhe për të adrua Allahan Gjelleware. Në manishtë nuk lejohet më u falë, edhe nuk lejohet uh, me agjeru. Këto duja. Të tjerët lejohet me bo. Me përmanë Allahan Gjelleware. Dhe kjo � Ta fermani Allahu Jellaluhu ole ka do të cilën. Duke la ilain Allah, Allahu Akbar, duke këndutë e kebira, këndu shkruhet se ka mahir. Gjithashtu më von sadaka. Me ndihmë dikujt që kanë më ndihmuar. Me nezu ndonjë koment në një sure të Kuranit. Madje sipas mendimeve të si dietarëve, të, të një pjesë të madhe të dijorë, lejohet për gruan që edhe me lexu Kur'an gjatë ciklit menstrual, ngasë ajo që e ka goditur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 A në gjitha këtu agërëjme kjo grua, do dhët mund t'i bënë dhe qoftës të se, dëshiran. Kemi një telefonatë, urnane? Kemi një telefonatë, urnane? Kemi një telefonatë. Allo? Po të ndëgjojmë, largohu pak nga televizion e të nga leazoni nëse kam mundësi. Po, pa, unë e këmën orë, zëmën bësh. Pa, falë, allo. Allo? Po të ndëgjojmë, po të ndëgjojmë, urna, allo. Uh, dhe eshtë në në të votë dy përgjëtje, në shërës mënë që, e lëma në më spore, se e faqësë, se prezentuë më mjetë. Po, po, po të dëgjë, veç vajtë da. Uh, spore, në një po folë, të më honë, se përnej që të fizikis, po të gjëmonë, veç kuënë edhe në gjë. E dhe, kam problem në reshë. One, këmën e në reshë, veç i, i majtë, e dhe, uh, një, një kalim e prisht në amazën, është diska, që shtemi për moka, diska, e është e lejusën. Po e qartë, po qartë. Me këllë gjumot, ose me këllë një vakë, që është zakën me këllë vokët, ka zhokët, edhe dyta, në men e kanë paralizume, ka litë mitë prejë kurban. Po, po nuk e kamë në qitë mitë prejë, në vetë, që është rejnë në vetë,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 Jësë yes, këshim në gjovë alës në dhe. Po thomë, ti më pyte me prej kurban për nonën. Po. Thashtë, për qëfar arsye për dënë me prej këtë kurban? Për kurban Bajram, apo veç Sadok për nonën? Po, po, vetër për kurban Bajram për dënë me prej, po kohë dhe shirë. Po nësë po kohë mundë qipër me apjetu ku si nonën. Qo është edhe për në gjovëtës, Po po, ndesh, po komo ti ti ia vletoj kushtin. E qartë, e qartë. Ja, 13 ful apo një turban si sin japonesit tjerë. E qartë vëlla, e qartë. Inshallah tash me përgjë, e qartë anikun. E qartë. Pytet që na bëri ky vëlla që telefonoi, do thot, thot se vuan nga dhimbja e veshit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 Iloq, gaftotin, nuk kënë zbanë, e pa pamuku që të ketë ilaq apo të ketë diqka që në mbronë veshën nga përtoftin, nuk prishpun. Kërët me rabdese e lërgan, e prejkë pak veshën, sa për me ila pak, dhe pas e përsri e fut përmbukën në brenda, qoft tjetë i në gjyrë në ilaq apo tjetë këshut vetë, përta me nga jera nuk prishpun. Nuk ka diqka të keqen këtë drejtim që do të të të uh, të të të të të të të të të të të të të të të të ken në një pambuk në vesh njeriu gjatë falës. Ka diçka do të thotë që e prish namazin, ti mund të shlir me u fal me atë pambuk në vesh dhe ai që të ka thon se nuk kanë rregull namazit, nuk ka argument për këtë puntë, nuk është e vërtetë ajo që ai aj të ka thon. Nëse pyetë aty të të kam nën e paralizuar dhe ai ka shpëdersi me Por të qurban. Por thotë si ka mundsi të thejë qurban? A do vend vend të kësaj të thënë një pul apo duhet që të jetë ja gjithë, gjithsesi do të thot dash apo dela e madhe. ë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 Këmë një telefonat, pas e i bëshdojmë. Selamu alaikum. Aleikum, selam. Dhesha të përësja për... Jam një vjeqar, dhe të vjeqarë. Dhesha të përësja se baba imë përësja se, se... Se zotikë që ka... Ka, ka shumë poqipë. Se nuk imë dhimonë muslimonet në luftra. Si, si bëshambo në... Si ri. Po, po. El hamulek, Allahu yusholib. Aleikum salaamu te jo Allahu yusholib. Mir, para se të kalojmë te kjo pyetje, pa të ishim duke folur, do thot për ë çështën e qurbanit, po nën thash se nuk lejohet me therr digjte të pres ato që janë bakti, jo pul. Po çon sikim mundsi, mos u angazho. Mosun garko do tha me borçe, arsut të arsutohet këna që nuk i ke punën atë. Kur të çelë Allahu xhella ala punën rrug, inshallah therat e ha dhe përmend gjithashtu se ka mbën vitra për nonën, ka dhon dikur vitra muajin Ramazan. Dhe a lejohet ashtu më ish, më shtu zupë me ble harç për Ramazan. Lejohet nëse bëhet me lehenën e nënës, pas atoën parë të saj, apo janë malli i saj, lejohet nuk frish punë me ble harç për kët Bayram. Do se pyetja që na e bëri kjo voglushë, tash nuk e di a e bën namër të babait sa më ta më dëgjua apo do të të vetë dhe e ka është qëtësim, po së do qoftë, po unë arsujtoj shumë këtë voglush për, për mbajtë në pytjes. Mirë, po për të shë dikush me i madhë, pa dushim se do të keshë avrejtja në pytjen. Pse Allah nuk për indihman musliman me? Shumë njërë su pytjen. Pse Allah nuk për indihman musliman e në Siri? Pse musliman për jekin dikohen? Thejme që Filimesht, qka nuk kuptojnë, a me fjole në dihme? Qka o në dihme? Qëfë se kuptojnë dhe në dihme, do të në bëjt e qarë se Allah Gjellewala gjithmonë në dihme në muslimanë. Në qëfë të muslimanë nuk janë nuk të Allah Gjellewala që është duhet, dhe nuk fali namaz, nuk besënë Allah në si duhet, janë nën pasaj bota, dhe Allahua qënë një spruvë që ta këthejnë, a ju kanë dihmoj, ju kanë dihmoj shumë, Allë nuk duhet më shikoj vetëm çka po ndodh. Por të më shikuar pse kanë ndodhur kjo dhe kjo që, përndodh, që fara alisht, po ndodh çfarë realisht po shkakton në vend të muslimanëve. Daj po ne vëna ndihmë së muslimanët. Daj na na na na na na çon zamra parasysh. Kur shojmë se çfarë po ndodh në vend e dushëm të muslimanëve. Më kjo bëhet të tillë me sprova. E anëse në mëshse këto sprova që po vjen muslimanëve. Apo ja të dobej me përta apo të dëshmë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 dhe i me në është dukës është e qetë. Dhe njërës kam pas frik në palës kunder ti regjimi. Kam pas frik të madhëse, edhe vetëm një, një mendim kunder ti mund të ju kushtoj, kushtoj shtrajt. Dhe tashmo, Allah që leone i ka begatuar me guzim. Dhe që, që po guzim me i thonë që na nuk kina me ty. Po po guzim me kërku që adha i të largot nga pushteti. Po guzim me kërku dhe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 Edhe ndihë malat për të ardhë, e ka një rrugë që këtuar. Në që se ne mbyllim këtë rrugë e nëzvjen. E kemë një telefonatë po pa përretë, pas të i bëshdim. Urnë në një. Alo, selamu alaikum. Aleikum, selam, selamu rrëtullam. Një votën nga Kristina. Po. Dhe shatë përshhoqë për Jasen, a borë me kënuë për dhekën, a po zëbën? Po. Se o, o do më rakë shumë ja kënuë Jasen, po... Dikush po thoin se ban me kënu, dikush ban, po aprish pun, veç me kënu, për qef edhe në form do asa, po si? Po, po e, e qartë, e qartë, e qartë. Selam aleykum. Në duhet vazhdoj edhe pak këta e pythja që në e bërëja i voglushiv, vla ju një vogl. Nuk duhet mënduar kur keqë për Allah, se Allah s'i një mënë muslimanëm. Allah e Allah në një mënë gjithmonë. Mirpo ndihma vjen në masë më të madhe nëse ne ndihemi me Allahut. E çish më ndihmonë Allahut, Allahu s'ka më pun ndihmon ton. Po ti ndihmojmë në fes Allahut vjen, që të ngjallet më tepër, që të praktikohet më tepër, që të rritet më tepër, që të zbatohen këshillat e ureta Allahut më tepër. Nëse ne ndihmojmë në fes, kështu na ndihmon Allahu xhallahu ala neve. Me sa Allahu ka thënë kur intasurullah-e insurukum. Nëse ju ndihmoni Allahut, e thash se Allahu s'ka më pun ndihmë.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 Por vendimin për shlirimin e Kosovës, Allahu e ka marë. Aj ka venduës si një t'liromi, pasaj ka dërgu sebebët të tjerë që nga ka ndihmuar të gjithë me mundësit dhe aftësit e tyne. Por duhet të temë që Allah nga ka ndihmuar. E dhe në siri Allahu pojë ndihmanë, vëllaj shumë pojë ndihmanë. Mirë po, duhet me pagun ka pakat, normalesht, nga sa ta po kërkoj me u shliru nga një diktator që 50 vjetë,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 Allahu për e ndihman, në dhimë sën viktimat, përfresum që gjaku i tyre, dhe të ujit atë tokë, që të nbjelë dhe të dhe në dhe në lirija, e siguria, fejë Allahu të azogjel, dhe kështë të ndodhë me lejën Allahu të barë e kotarë. Dhe nuk duhet me pasë me dhimë të keqë për Allah, në se Allahu nuk për e ndihman. Wallahi billahi, Allahu për e ndihman. Ma dhim ma shumë, se që nështë anë e meritojmë këtë ndihmë.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 Çka ka ose vao, çka nuk ose vao. Çka shkon, çka shkon këta na ka mbsuaj. Në msimet e Muhamedit ose nuk ka dikon çë Yasinit i shkon të vdekurve. Kjo është më qartë. Prandaj Yasinit lexojnë ti për veten ja. Vullayın e thraste gjithë muslimanët çë ta lexojnë Yasinin me përkthim. Të meditohen në ajetrat e tij, në versetave të tij, në rreshtave të tij, rreth ti, asaj që ka thënë Allah që le'ula. Allah do të gjasim harin nga shumë hari, më shumë, shumë se çet që po ja kemi dert të vdekurve atë.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 Uh, pa dushim se si kurse e gjitha dhërëjmë tjetër, uh, edhe kurbani, qarkullojnë dhe ti besënitë shumë ta. Një edhe trillojnë, lëj, lëj, gjera, së pa hana, që ditë shë nga njerë për i kaj kanë me nduatëm. Ne duhet gjithë mënë si kurse ka për menë. Shëkuet në rorë, duhet gjithë mënë, gjithë mënë të interesuemi që ka thot feja, jo që ka thot halku, jo që ka thot këjshia, që ka thot filoni, jo për që ka thot... E...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 Orna Ur ne? Anna. Orna. Abon abon ju ti hoxh. Po po po t'ndëjojm, po t'ndëjën hoxha, fal. Kur kur fesë ezanin hoxha abon me frit e mirë të hol as dawn. Domethën kur e thret, kur rjuduka e thir ezan abon me ufala çish. Vë abon me fol, abon me prit vetë të thir. Po po, inshallah po po e kuptova. Po. E kuptuva, të tërpyjtje? Nuk ka, zuka shkaj. Andaj, është besutni të thua të se ku shëka grunësht të dzane, nuk bëna prej kurban, këtu e më besutni. Për kundra zi? Për kundra zi? Thejrat i kurbani, dhe se vapit i e përshin edhe fmi unë që është në barkë, dhe lehësën arën e ti, dhe je e pëshëndet me lene Allah Gjellë Gjellur. Kjo është një besutni të ashtë që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 Mirë po, a është ma mirë më u falë, a me pritë, ma mirë me pritë. Ma mirë është me pritë, përshka këse e fitën shpërblimin e përcillës e e zonit. Sot shumë njerës në alë në rrugë, kërthirë e zonit, s'ka bazë më në alë në rrugë. Respekt në e zonit është që të përcillën fjallët e muezinit. Sikur që në kam pësu Muhamedi s.a. për të a fitu e shpërblimin e ti. Ana Allah Allah kuraytat Allahu Akbar Allahu Akbar. Athni thimi Allahu Akbar Allahu Akbar. Aythad Allahu Akbar Allahu Akbar. Athni thimi Allahu Akbar Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Athni thimi ashhadu an la ilaha illa Allah. Aythad ashhadu anna an Muhammadan Rasulullah. Thimi ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aythad hayya 'ala s-salah. Thimi la hawla wa la quwwata illa billah. Hayya 'alil falah.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 edhe që ka me këndu, pare ka mësua dhe kur hin koha dhe kur dhe lë koha. Andaj ka ar dy arë dy erë me mësua. Njerë ka arë në fillim të kohës dhe njerë ka arë në fund të kohës e namazit, për të jam suar kufit e namazet. Dhe që dhe namazet ka kufin në vetë. Kufin i namazit është hyrje e namazit të arshëm. Andaj, drejka, drejka, fillon kohët saktuar, dhe për fundan me hyrën e në mos të i kindis. Qa është të edhe i kindia? Fillon këtë saktuar dhe përfundan me hyrën e kosa akshamit. Akshamit fillon me përëndimin e djelit dhe mbaran me hyrën e kosa e atësis. Sabahu nuk përfundan me hyrën e drekës për të kemi një ndryshem. Sabahu përfundan me linë në djelit dhe falje e në mos sabat pas linës e djelit është falje ti jashtë kosa ti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 pas gjysme senatos ajo obligohet me falacin te kjo konzorc falne ku nevet qe se ka pas arsy pse ka vonu. Pa shkaq te pastrimet. Njeriu qe esh udhthar, njeriu qe esh në gjum, njeriu qe esh i smur, desha t'forcuohet pak do qe në momentin e caktuar ka nje plokshti lodhje, desha pak te mer veten, desha e mer i shkon gjysme natës. Kta qen me arsyje, per ta namozi i jacis vlen deri so cincu ana mos ta bëu. Po njerëz nuk kan arsyje nuk janë të smunë, nuk janë në dhëthim, nuk janë si gratmet përmojshme e kështë më radhë, këta djetarë thonë se nuk duhet me e zjatja që i gjithë natën, po duhet këtë një kodë caktuar që këtë njërë duhet a falacikë, dhe e rë gjysë me natës. Si përcaktuar kjo gjysë me natës, kanë thënë, përcaktuar duke e marë si pik të filimit të natës hyrën e akshamit dhe si pik të përfundimit të natës hyrën e në matë sabatë. Shikojmë sa orë janë, gjysme e kësa e gjysme e natës. Nga bie nora, një një bje tjetë në oranimet e gjys, nga një një dëmën, nga një dëmët e gjys, varsisht nga konzgjatja e natës. Dhe them, se njerëzit duhet që të kenë kujdes, ata që nuk kanë arsue. Ata që janë të shëndosh, janë shtëpjet të tyre, nuk janë në unëthim, nuk janë të smur. Këta duhet të, për të, për të përmbanë në këse kua. Ta falë në ma në nëcis, para gj Mas ta lejojnë të delë mas, mas gjysme se, se nadës kjo është më e sigurët dhe më e drejtë. Allahu e, drejt. Allah e delë mas mire. Kemi një telefonat. Selamu alejkum. Alejkum, selamu, artullam. Kam një pytje, deshta me pytë, qështë është mundëm prej veç dy njerëz dhe në selim të me thonë që i ka kryu Allah o ati i kofshin faljë, jemi kryu mas ne i miljard dhe njerëz. Qështë vesh prej dy persona dhe? Po, e qartë. qartë. Fatim dirit, selamu alejkum. Selamu alejkum, sel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 një të arafu që të njëftohë një të shkëmbeni përvojë e kësë më rrathë. Si është kjo e mund shme? Po, nuk kanë dohë kjo më rrëna një muji. Dë muji. Kësë më rrathë. Shmimi njerëzë kanë dohë, Allahu Alem, kërë ka kryu Allah a demën e të sëmë. Para, para, nështë ta, dhjetra mira viteve. Vosë më te, për nuk e dinë e së kësa ka qenë. Dhe njerë fillim kanë qenë, dohët, kanë doh edhe 50 tjera. Pastaj, këtu duke duke duke u shumuar, Allahu xhela uala ka bër që njerëz të shtohen dhe të bëhen deri në këtë masë. Dhe kjo është e mundshme për Allahun xhela xelalu. I jap pllashmëri, i jap shëndat, njerëzve, i jap fuqi dhe mundsi dhe i furnizon me me me me me fëmijë, me, me djemë, me vajza. Prandaj, nuk kanë ndodhur këmbëranë periudha të shkurtër, por kanë ndodhur gjatë historisë gjatë njerëzimit. Dersa është bërë kjo popullim dherin këtë mos i, i njerëzve. Kemi një telefonatë? Salam Hoj. aleykum, hojë. Aleykum, salam aftullah. Do shtë me të mbëni më pjëti se një libër të fejtë se kam leddo që ja i që i këndën një një herë kër një më valë në ditë një arafas, është një të mbërë të nga shëjtoni do. dhe i tranojnë të duha. Ashtë të mërtiske, do shtë me ndinjën të në. Kështë e këndën, së He një miherë, e kam lezuhu e, pashtë në ditë me ndinin tërën. E të qartë. E të qartë. E të qartë. E të qartë. A pranohet doa e i stiharës, panë amazë. Dhe të arde. E të qartë. Së la alikumë. Së la alikumë. Nëmë përë që e parishtë e, ditë në Rafatit kanë dëgjuë dhe kanë lezuhë, se kush e këndën një miherë surën El-Ikhlas, kul hu vallohë e hadë,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 Por se përket lezime të surës e l'Ikhlas, kul huva dhe ahat, ka një adith, që e transmiton muslimin e sahihon e ti, haqët një sakë, pa dushim, se Muhamedi sallallahu alësëm ka thënë kush e këndon dhjetë herën ditje, kul huva dhe ahat, gjdo dit, ju vetë dit në rafatët, kush e këndon dhjetë herë, kul huva dhe ahat, gjaditës, i endërton, Allahu një shtëpin gjenet, kësu ka, për qdo dit me këndun nga 10 herë kul hëllahat, por nuk ka me këndun njemi herë, vetë vetëm ditin e Arafati, kështu nuk ka argument, nda e nuk duhet që të bëjmë në qëka që nuk kemi argument për të nga shëriati. Pyte e dytë tëtë, do tëtë alejojë doaja e istiharës pa namazë. Dhe me në thënë pa abdesë. Istiharëja është që nëri të kërka një farloj udhëzimi nga anë e Allah Gjellewale për një vej për që nuk din ka të janë baj ata pranën apo të refuzënë të shkanë këtu apo mështë atje nuk din dhe i dërzot Allah Gjellewale gjeralu me një lutje që është në mbrojnë e muslimat atje ku kërkanë nga Allah Gjellewale tjep harën e të, të lërgën nga shire këa nuk njeci doa e stiharës po njeci salatër e stiharë namazë e stiharës andaj i paraprin kësaj dy reqate Nuk po them se është e ndaluar me kënduk ka dua pa abdest, nuk po them. Ngase tek mund ajo është lutje ti kërkon nga Allahu xheloa. Mirë po, për ta pas efikasitetin e vetë duar. Dhe për ta përmbushë tamam sikurse duhet, sikurse na ka mësua Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, dua që të bëhet me namaz dhe me abdest. Sikur ka sikurse ka hadithën një herë të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Enes sallallahu alajhi wasallam radhiyallahu anhu thotë, "Na mëson të dërgojëri sallallahu alajhi wasallam istiharën, sikurse na mëson të namazën. Ate pegamë sonë diskutojmë më bojë. Do nuk nje dikon transmetime se Muhamedi sallallahu alajhi i mësua ashtëtë e tij që ata ta bëjnë istiharen pa namaz. Vetëm si do? Sko kështu. Gjithmonë i ka mësuar që ta bëjnë me namaz. Pastaj të bëjnë dua, qoftë mëra namaz apo qoftë as namaz, kjo është çështë tjetër, të të por pa namaz nuk e ka efikasitetin atë, duhet bëhet nama, me namaz dhe duhet bëhet me abdest. Kemë një telefonat. Si duket na Në ndërshëtoj në bëni halal dhe në papritjen. Kemi një tjetër, urnë në? Urnë? Halo. Urnë, pëtë në gjoj me ullë? Salamu alëgë, mojë. Aleykum, salamu rrëhtu allah. Nëse një person hojë, kohë përdi, a hojë të lejusht me përkërban? A hojë të lejusht me përkërban? Po e qartë, e qartë. Po e qartë. Qartë. Përndër, dhe është në të të të të t në qështë njëri një, një ka kredi, a leot në prej kurban. Në qëfë se pare që dëme prej me to kurban, i ka të kredis, i ka të kredis, atërpa dushim se a i nuk lëgërit e të pasurje pasër. Por me gjitha di thëmë se, në qëfë se prej me kurban, dhe përndohështë e ka Allah u Gjelleu Ala, për kredin që i ke marë, me nje që nuk merë mu, Inshallah qurbanet bëhet pastrim për agjënat dhe këto obligime që i ki për qurban. Prandaj, pendohet e kalloxhet leuan dhe thër qurban. E shpresoj të kalloxhet leuara që Allahu ta fal atë që ke bër për kredin dhe ta pranon qurbanin tënd Allahu el-masmir. Kimë në telefonat çetar që po prat, Urnone? As-salamu alaykum. Aleikum salam wa rahmatullah. Unë jam në dispozicion rreth së squadre grupit, dhe shumë vet me lidhje me lëkurën e qurbane. Po. Dosot kish çetën kurvanën dorëzot me lëkurën. Nëve el ditë të vera në lëkurë, dosot ajo është faksim vera në lëkurën dhe japim dosot jetë të dhafun në xhami as nën ai fë gjestut. Është qartë, është qartë, është qartë. Selamun alejkum. Selamun tulehurekat. Sepërkat lëkurës së qurbanit, edhe ajo është pjesë e qurbanit sikurse mishi. Andaj. Në çoftëse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 Por në qovë se për kompenzim për therje, ti a japa ti, parët, që parët, të rajtë dhe ty, elkurën, në qovë se dënë, ama unë e qenë gjami, jadhu fukareve, së prish punat e në mjadhon. Në qovë se i shkanë fukareve, dhe i shkanë, përshambull, institucioneve, mërqunë bashkësi islamë, përshambull, ose në gjami, ose ku do qovë që grumbullu elkura, nuk prish pun. Por nuk le jua që të jajapim kasapit, thersit,